انرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتلو ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر وذكر الله اكبر قل الله يعلم ما تصنعون عمره مسلم حذر کوي ته امتحان د کامیابې به پاره وله هرچ وحیکو لشتاتا منل کتاب چې د الله کتاب ده اول ذی ذکر دهم باقی مسلا او بیا پابندی کوه د مانځم ان الصلاه تنه عن الفحشاء والمنكر او وشک ده منځ او جبدی کی سدی دامنکی بند لرا د به حیاه نه او دار قسم بی دی نه نه ول اکبر او ذکر الله لئيث ذا حسنا الله يعلم ما تصنعون الله پوېږي پاګه ملنو کارنو چې تاسو یې کوي او لا تجادلوا اهل الكتاب او سختیم کوي د اهل کتابو سره الا بالتي يحسن مګر په هغه طریقا چې هيڅ تا وی چې هغه مسله د عقیدې او د توحید ده پدې کې وسره باس کوي الا الذين ظلموا منهم همګره کسان چې ظالماندې دی کې وقولو او وايي دې سره پهبحبحس کې عامننابل الذي اونځل لينا اونځله کوم هغه مصله د آاقدي د چېمونږ ایمان را وړ د پاغې کتاب چېنا کړ شوي د مونږته او پهغې چېناځ کړړ شوي تاسوتالانالا تا. او کوم واحددون او مددګار ستاسو او دې سره اختلاف ختم شي او نحنو نو مسلمون ا موږ خاص لاته تابعداري کوون کیو او ګالې ګان دلای له کل کتاب څنګه محکمې نهزل کړیو پیغمبران ته کتابونه دغه سمې نازل کوته تا دا کتاب الذين اتناهم الكتاب فسرقسان تورکړې موږ غیته کتاب هغه قبول کړې یومنو به یې غیمان راوړې په دې قرانهم او من هؤلاء یؤمن به هم او دې امهت نوم هغه څوک چې ایمان راوړي په دې قران باندې حکم دي وَمَا اِجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ انکارن کئی پیاتن زمونگ باندی مگر کافران خلق و مشرکان وَمَا كُنْتَ تَطْلُومٍ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ او نوی تو جلواستلید یو مخکې د دې قران نس کتاب ولا تخذته بیامینیکا اونتا چتا لیکل کړي او په خلاص باندې اذا الله الطابل مبتلوون ککل دی ودا هغه وړي شک کو دي د رغجن خلقو نو د استاد رساله تصدیق ده بل هو آیات بلکه دا قران خو آیاتو ندي ز توحید او واضحه فی صدور الذین او تل علم پسینو دا غی خلقو کې چور کړی شوی دا غی تعلیم چې صحابه کرام دی دلاله پسینو کې ځای ور کړی ده کاغذ کې هرستو بیا ځای ولا ور همای جحدو به آیات نه ظالمون این کارن کي زمونږ دي آياتونو نه مگر ظالمان خلقوا عناديا وقالوا اوای لو لئن نزلالي آيات من ربي ولنازل نکش پدې په امبر باندې اړیر آياتونو معجزې ځکه پر ربنه اچونګې غالو قل انما الایه عند الله اوه بهشکا معجزی خاص د الله په اختیار کیدی پنما انا نذیر مبین او بهشکا زه يرون کیم خکاران زمو په اختیار کی معجزی نشته ده انا معجزو تاجت شته زکای د معجزو مطالبه او داس د کرامتونو مطالبه داغه سوکې چې قران کافی نه نو او لم يكفهم الله یو د قران پور نه تا <تصفح> زنورو کرامتونو کشپونو پس ګرځي آیا کافی نشي د خلکو لره ان نازلنا الیکل کتابه چې موږ نازل کړې تا باندې کتاب قران یتلا علیهم اوخ بیانو لشی پدی پدی او وخت په وخت باندې بیانول شي په دې ان في ذالک الرحمتا یقینا په دې قران کې رحمت ته د لاده طرفنا و ذکر او په دې کې عبرت او هدایت لقومی يؤمنون دا قوم د پاره چې یقین پې کوي ار چلنه چې څوک یقین کوي ذا غید پار رحمت تے و ہدایت تے و عبرت تے. قل کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا سنجد اللہ کتاب کافی دے و دقا سے اللہ کافی دے و آئے و تا کافی دے اللہ زمان استعصمیند کی گوا زمان پر رسالت باندے یعلم ما فی السماوات والارضی الله پويږي باغ سوچي اسمان نو کړي او باغ سوچي پس مکه کړي والذين ناموا بالباطل اي او کسان چې یقین يقين کوي په دروغ باندې په دروغ ډېر يقيني مر دروغ او ترجمه کوي کنه يروي وسم <تصفح> تسليوشوا اووسم ذہن کولاو شو او باطل په ضرو خبرو باندې یقین کوي او کفرو بالله الله کتاب نه انکار کوي আলাইকুম الخاسرون او غیزان تکامیاغوي چې کله ارده نوم دا یاو ده وي الله اذا خلق بیر په لوی توان کې ده فاستاجلو نقابل عذاب او او په تلوارې سره غوارې ستان عذاب او لولا اجل مسمن کنوې هغه واده مقرر شوي لجاهم العذاب او راغل بوس دې تا عذاب ولياتينهم بغته خام خبر ازي اوناسه پههم لا شعورون د دې عذاب برش استعجلون كبالعذاب او په تلوار سرغواړستانه عذاب د قیامتهوم کله دنیا عذاب غواړي کله خدای د قیامت راولي پتاولګي وان جهنم ما لمحيطتم بالكافرين مشرک توای چې تصل لسوال کاته پکې پروتې ته په جهنم کې پروتې دا شرک جهنم کې او شګ جانم راګیرون کېدي کا فرانو لرام یو مایوشاو لاذاب من فوقهم هم پهغت باندې چې را پټ پهېديله راذااب د جانم د برې نوم من او منتهرهجل او لاندې د خپو د دی نوم یقولو اووی الله ته ځو ما کنتم تم تعملون چیسهکې څو زاد خپل عاملونو ترغیب دے مومنانو ته او د امتحانا نو یو څو قسمو ذکر کړي چې دا په هر حق پر سر راځي او الدايه چې څوک یې prized نه خپل ځای کې نه پیریږي ناوه اللہوی اخپل زیبکی کم ده ستا آرغا زیده چستا دینو ستا مسلح پکی کی یا عبادی اللذین آمنو ای زما بندیانو ایم چتاسو ایمان راولده ده ان نارضی واسعاتن بیشکا زما زمکا ڈھیر فراخ ده دیر, دیر لویه ده فا یا فابدون زمکا پوری زان مترده زما بندگی کوئی عرضی کچی کمزید ما بندگی کولی شینو آستاسو زمکده آستاسو کلی ده ده یهو پریشانی با ده مدادا بل زیت لرشم سوکم بی مل کی فلاوی شکر نو باسه کلو نفس زائی قتل موت هر یهو نفسو سکون که ده مرگ ده اخلاصی نشتا مچه بدی لارک مرشی سلینا ترجیون الله بیا به مونږ تهاپ کوول شي که ما سره د ملاقات نه د خواخوا <متعو> اوکتتهای چې د خیر دی غاه به خو چې مونږ ته به سملاابږي که نه والله یار سړر والذین آمنوا ځ نامنو امالی حاتې او کسان چیمانې راړو او بیا د غی ایمان د حفاظت لپاره ډیر مشکلاتو او ډیر مصیبتونو برداشت کول عمل صالح نن بوئ ان من الجنه غرفن مونږ به مخازي ور کو دي تا په جنت کې بالا خانی برچتونو کې وای بر. من تحتها الانارو چویږي بلان دی دغه نهرونه قالذین بیا مې شبی دی پاره کې نعم العاملين سخاست دي اجر د عمل كون کو او عمل سدي الذين صبروا ده عمل او کسان چې صبرې کړي دي استقامت یې کړي دي په هر مصیبت باندې واجا رب یې او صبر خو ګران دي اوچی دا او شي که نا بیاسان دے خاص پاک پل ربان دی توقل کئی اعتماد کئی دا بهتر سپتونی دا حق پرست صبر او توقل دریم شک شبھا اگر دائی چیرہ دا رزق کار بسنگ گئی پردیز اے کی که نا اللہ اوی دا رزق نخلاسی وکائیم من دا ابتن او دیر دا زندہ سر و نا دا سشتا لا تحمل و رزقها چنگر زیزان سر روزی اللہو یرزقها اللہو لروزی اللہ ورکی و ایاکم نتاسو لبا ام درکی کنا اوو السمیع العلیم اللہ استاسو حالو استاسو خبری ارسو اوریو وینی پارس پوئیگی دا رزق نبا تکیگی خواب وسالورما <تصفيق> <تصفيق> شو اوچ دل ته همر گری وو چل ته وایک ونه اګال ترا تهنګا ما جوړشین بلپلہ بزم ما الله نورس په مېم ستا تابې کړی ولئن سال ته من خلق السماوات والارض تهپوسو کې د چې چاپې دا کړي مان نومکه وسهخ ه شم سول قامه او چا تابع <تصفيق> کړ دي نوه اوپوکمه لقولون نه الله د هغې و ګور هغ داې چې د هر د الله تع که نه ف یو فون بیا کمم پهلو ټکړې شو الله نه وړې د بل چانااجتونونه بیا الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له الله يې رزق نو مېریږي الله فراخه رزق ورکې یو چاله چوغوالي خپل بنځیانونه او چاله پاندازور کوي ان الله بكل شيء عليم به شکل الله پارس باندې پويږي په دې وخت شوباده او چې پتنه لږی چیلته کې واسو مسله اومنی کونه ونه ونی توحید بومنی او کو بونمنی الله ویته قران بیان کنو ډیر مرګریو پیدا شي ولین سالتم کته پوسکی د دینه من نزله من السماي مان سوک دے جنازلی د اسمان نو بو فاحیا به الارضا پس جونډی کی پدې سرزمقام من بعد د موت هه پس د دې د موت نه او چې دونا دیقولون الله خو مخابه مشرکان دغه جواب کوي چې دا کارونه ټول ځال لای ځکنه الله وی د مثال د باران دے دی دیسره با خلک ژوند کی گی قل الحمد لله وایا چې ټول صفاتونه د الله ځکنه څه او څه نه معنی چیتا کا کارونا کولی شی والحمدللہ طول صفتو نداللہ دی بل اکثر ام لا یاقلون بلکہ اکثر خلق نه گی په باندی اما آده الحیات الدنیا الا لہو و لعب اصبب والداد محبت د دنیا ندے دا جون دا دنیا مگر د زلخ و الهوان ولی ایبا اوزان مشغوله کوله بس دجون در دنیا در خلاصه ده خواه زرخوش آلی چوی در غرابان درانشی کرده اوزان لیده شغل پارس کتلی دی باقی مشغوله دی لو بی و اینا دار الاخره تلهی الحیوان بیشکا ور د اخرت چې جنت ته اغه اصلي ژوند دې اغه ډېر پاک ژوند دې لوکان کاش کدي پوي دې په دنیا له وسرجه نو ور کړی په اخرت باندې منه کوئی حال ذکر کوي د مشرکانو فیدارکبو فل فل کې کلچ دي سوارشي پوګشتو کې او چا پیر آشی رو بیگی دعو اللہ ملاتا چغی وی مخلصینا لہ الدین بیا باگر بلکل شرک نہیں گو رہا خالص کنکش اللہ لرب لنا فلما نجاوم کلچا اللہ اخلاس کی للبر وچتا ازاوم یشرکون بیا شرک کئینا اللہ وی صبت جوڑ کے ده شرک آقیبت بسی لی اکفرو بی بس تا دیده پار چینا شکریو کی داغی نعمت چماؤل ورکڑه دی ولی تمتعو او چی مزیو کی پا او شرک بانده او چی خو مزید دنیا شده کنا اگو ده مومن ده پار جیل ده مشرک د پاره او جنت دی دنیا خوا ولی چمزیو کی کو کو فراو شیر فساو په عالمون زړه دا چې په یوه پانجام باندې اولم يرون دی ريغي چې کومه دا ما سلومنو نو بس مونږ په فاتنه شو په دنیا کې نو الله ایذمره نو پويګي ای دینګوري ان جعلنا حرمنا آمنا چمن غرځولې زي حرم لرازې زامن وي تحتف الناس من حولهم او خلق چتول شي چپيرا د دینه او تختول شي لکه مرغان چې وغوخه تختی کلا دا سلوټ مار شورو ده چاپيرا او حرم کې امن دی نو کدي ایمان راوړو نو سم رامن بډیر شي اَوَبِل بَاطِل یُؤْمِنُونَ نو په دې باطل معبود باندې دې یقین کوي په لاتمنات باندې یقین کوي او نعمات الله یكفرون او دا الله په لوي نعمت باندې چې توحید دې نو انکار کوي او مَن اَظْلَمُ سُوکَ ذَلِیم مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا دَاغ چانا جبال له دروغ جوړ کړي دي او دا حق ده عجبا خدا ټول دروغ جوړ کده نازولې دی دا خدای ته شفاعت کوي دی خدای به خلي دی دروغ جوړ کړی راغی تدين وې ښه اګه قران و ته بیانې وې دا زی دا مطلب نه دی او کذب بالحق لما جاء او دروغ جن کي حق لرا قران لرا کل چرغ دی الَّذِينَ فِي جَهَنَّمَ مَسْؤَلٌ لِّلْكَافِرِينَ وَلَنشترِ بجهنم كزايد الكافرانو والذين جاهدوا فينا اغا حق پر خلقم الله وي چيغي ځان کړي مهنت او مشقت کي زمونږ پذين کي انا دينا سبل انا وخا مخازب وخم دي تعالی دې کامیابم دي دي څومره کوشش کی زبوال تعالی خه ما اسانوم به وته دي ته بګراني سهل بن عبد الله وی جاهدوا في في السنته لنا هديننا سبل الجنه سوک چې کوشش کړي د پیغمبر په سنت کې ژوند دی کې الله عزوجل تعالی رحمته جنت ان الله عالم المحسنين او به شکل لا مرګره ددا سه حق پرستو موحدینو